Столом сидів тендітний молодик у бездоганному сірому костюмі і уважно дивився на Віру. «Мені було призначено на дев'яту», – сказала вона. «Зачекайте, будь ласка, Ліліанна Олегівна вас запросить». Привітно промовив молодик, вказуючи їй на стілець. До зустрічі залишалося ще п'ять хвилин. Екзотична приймальня розслабляла. Віра навіть відчула дрімоту і легкий головний біль. Сидіти навпроти занадто уважного молотика і мовчати було неприємно, але Віра намагалася відігнати негативне відчуття. Врешті вона так довго мріяла потрапити сюди. Після надмірної розкутості телевізійників підкреслена офіційність і тиша агентства – здавалися їй майже священними. Молодик щось набирав на комп'ютері. Його тонкі пальці швидко відбивали ритм. Віра помітила, що нігті його акуратно підфарбовані блідомолочним, майже непомітного тону лаком. Рівно о дев'ятій секретар зайшов до кабінету. За хвилину він запросив Віру. За довжелезним чорним столом сиділа розкішна білявка. Її недавня знайома – Ліліана Олегівна Поволоцька. Вона дивилась відкрито і привітно, витримуючи паузу. Віра сіла навпроти і також відкрито і прямо глянула у вічі майбутній начальниці. Тільки тепер, коли та була без окулярів, Віра помітила, що одне око Ліліани Олегівни було зеленкувате, а друге – блакитне. І від погляду цих очей у Віри десь усередині, ближче до шлунку, піднялася хвиля солодкавої нудоти. Так іноді буває, коли раптом бачиш щось надто потворне або неприродно прекрасне. «Я рада, що ви прийшли», – сказала Ліліана Олегівна. «Вважаю те, що ви робили на телебаченні, блискуче. Я ваша щира прихильниця. У нас у відділі є вакансія, але я пропоную вам посаду мого заступника. Мені самі важко впоратись з таким обсягом роботи. А ви, як мені здається, висококласний спеціаліст. Як ви на це дивитеся?» Для початку ваша ставка складатиме плюс-мінус тисячу доларів. Але це перші три місяці. Потім отримуватимете більше. Ну як, згодні? Коли приступати до роботи? – запитала Віра. Хоч зараз? Пишіть заяву. Сьогодні вирішимо усі кадрові питання, поставимо вам гарний стіл, познайомитися із колегами – «Я зацікавлена, аби ви увійшли в курс справ якнайшвидше, адже завтра я на кілька днів відлітаю до Осло. Ліліана Олегівна запропонувала каву, і Віра не відмовилася. Каву секретар приніс у крихітних порцелянових філіжанках. Ковтаючи запашну гарячу рідину, Віра намагалася якомога приязніше дивитися в обличчя новій начальниці. Але це в неї чомусь не виходило. Усе враження псували різнобарвні очі, і віру охопила ніяковість із присмаком жалюю гиди. Перший день на новій роботі був сута організаційний. Вірі виділили і обгородили скляною стінкою просторий куток у приймальні. Володимир, Секретар Ліліана Олегівни сприйняв це без ентузіазму. Сама Ліліана, підписавши Вірену заяву, поїхала додому збиратися у відрядження. У відділі панував спокій. Віра наводила порядок у своєму закутку, знайомилася з новими обов'язками і намагалася налагодити контакти з колегами. Три жінки поставилися до неї з обережністю. І з першої розмови не йшли далі чемних привітань. Пам'ятаючи написані закони в Хідчен, Віра купила дві пляшки шампанського та коробку цукерок і під час обідньої перерви запросила всіх до себе за стіл. На цьому невеличкому фуршеті вона з цікавістю спостерігала за співробітницями. Всіх їх об'єднувала якась невловима схожість. Можливо, у таких престижних місцях усі жінки мають однаково вишуканий вигляд. Аліна спеціалізувалася на кінокритиці. Ярослава писала про музичні новини. Заріна займалася театром. Віра здивувалась їхній стриманості навіть після третього бокалу шампанського. Здається, перед тим, як щось сказати, кожна жінка складала подумки речення і старанно стежила за правильністю наголосів і артикуляції. Всі троє були як на сцені. Вовик від шампанського відмовився, зіславшися на дієту, і пішов уживати корисну їжу в редакційний буфет. Віра старанно підтримувала розмову і намагалася ставити якомога більше легких запитань. Їй вічливо відповідали. Але вона відчувала, що весела жіноча балачка не клеїться. Жінки уникали дивитися їй у вічі і явно нудьгували, час від часу розглядаючи свої довгі, старанно відполіровані нігті. Зрештою, вірі здалося, що вона намагається розворошити манекени. Усе попливло перед її очима. Приязна посмішка перетворилася на маску, яку куртіло негайно скинути, стерти з обличчя. «Куди я потрапила?» – майнула крамольна думка, але шансу для відступу вже не було. «Ще шампанського?» – запитала вона. «Взагалі ми на роботі не вживаємо», – презирливо скривила губи Ярослава. «А я віддаю перевагу Асті Мартіні», – додала Аліна. «Дякуємо», – підвела риску Заріна. «Іншим разом». Відбувши цей номер, Віра взяла свій маленький блокнотик і вже після перерви вирішила заскочити у башту кав'ярню, випити кави. Швидкісний ліфт за хвилину підняв її нагору. Вибравши найдальший столик, Віра відкрила свій блокнотик і почала записувати враження. «Аліна», – вивела вона на першій сторінці, і замислилась. Їй завжди було цікаво записати перші враження про людину, щоб згодом перевірити свою інтуїцію. «Отже, Аліна» – «Смаглява Барбі», – писала Віра – Бездоганні пропорції. Волосся довге, фарбоване. Насправді, певно, має темно-каштановий відтінок. Дурненька? Скоріше, дуже стримана. Здається, удружена. Нічого цікавого. Наступний абзац під назвою «Ярослава» був такий. Нервова красуня з ознаками прихованої стервозності. Тричі непомітно штовхнула ногою Аліну, коли розмова зайшла про Л.О. На пальцях три каблучки, дві зі смарагдами та тоненька з діамантом. Вище ліктя – синець, мабуть, бурхливе особисте життя, незаміжня, розумна, зла. Заріна – мовчазна, інтелігентна провінціалка. Темна конячка. Поки що все. Вовик. Павучиха з білими очима. Підлабузник. Спостережень було небагато. Віра швидко допила каву і спустилася вниз. Коли вона зайшла до кімнати, усі четверо стояли біля столу Заріни і про щось жваво розмовляли. Помітивши нову начальницю, зграйка швидко пурхнула по своїх акваріумах. «Господи!» – подумала Віра. «До усього цього треба ще довго звикати». «Нічого, прорвемося!» І, сівши за свій стіл, почала розбирати папери. Аліна повернулася додому об одинадцятій. «Знову збори?»